17. fejezet. Chicago szerda, augusztus 4 -e, 20 óra 30 perc. Déna megpróbált enni, sikerült is pár forat szendvicset leerültetni a torkán, majd felállt és elkezdett idolda járkán az egész falat elfoglaló ablak előtt. Randi a kanapén kubbasztott, és előre-hátra ringatta magát. Stan csak koporgott egymakában, arcára kiült a tompa hitetlenkedés. Íten, korábbi merész kijelentése ellenére, egy árva sem tudott lenyelni. Szerencsére a nyomasztó csönd rövidnek bizonyult, mert valaki kopogtatott az ajtón, és amikor éten kinyitotta, Mitchel is régen állt a folyoson, és kamaran néztek rám. Engedjen be, kérte régen, és beszélünk mindenkivel. Randi ekkor felállt, arcára egyszerűlt ki a remény és a riadalom. Szívfájdi volt. Mi történt? Megtalálták a lakett? Mia a fejét rázta, nem asszonyom. Ha jól értelmezem, ön a legédes vagy az a nő, aki az utóbbi tíz évben az anyjának adta ki magát. Ennyit el kellett mondanom nekik, szólalt meg Déna. Nem tudtam, hogy ezt számítani fog-e, ha mégis be kell vonni az FBI-t. Kelletlenül vontvállod. Mert így igazából nem rablás. Randi felszegte a fejét. Én vagyok a Jelentette ki, mondás nem tűrő hangon. Régen előrébb lépett. Egyelőre ez az, ami számít. Először találjuk meg Aleket, a továbbiakat, majd azután átbeszéljük. Régen nyomozó vagyok, ő pedig a társam Mitchell nyomozó. Kérem, foglaljon helyet Mrs. von és mondjon el mindent, amiről tudomása van. Randy bátorsága, mint a elpárolgott volna, ahogy Régenről Mitchellre, majd móra nézett. Azt mondta, megöri a leket, ha szólok a rendőrségnek, hogy az fbi -nak. mondta a remegő hangon. Tégen gyöngéden leültette a kanapéra, és odahúzott mellé egy széket. Most már ez messze túlmutat a tereken, Mrs. Swan. Ez a nő különös kegyetlenséggel meggyilkolt legalább hat embert, ártatlan embereket, akiket szerető család körül. Az egyik nőnek három kisgyereke volt, akik hiába várják haza az édesanyjukat, Mrs. Swann. Ez sokkal komolyabb, mint hogyan tart a rendőrségtől. Úgy döntöttünk, egyelőre nem fordulunk az FBI-hoz, de mindent el kell mondania -e nekünk, amit csak tud. Könnyen lehet, hogy mi vagyunk az egyetlen reménye, hogy a fiát élve viszont lássa. Randi szemmel megtelt könnyel, amelyek lassan kicsorogtak és folytak az arcán. Maguk ezt nem érthetik. Persze, hogy nem érthetjük, mondja régen, még mindig gyöngéden. De ha ez segít, elmondhatom, hogy én is szülő vagyok. Akkor mindent megtenne azért, hogy megvédje a gyermekét, suttogta indulatosan. Ha az Isten ne adja bármi ilyesmi történne a lányommal, azt szeretném, hogy Mitchell-nyomozó vegye kézbe az ügyet, kiváló nyomozó. És én is az vagyok. Meg kell bíznia a bennünk, kérem. Íten legugolt Randi mellé, és megfogta mindkét jélkideg kezét. Tudod, hogy ez a helyes döntést. Addig mentünk el, ameddig lehetett, de régen nyomozónak igaza van. Mondjál nekik mindent! Randi szemmel láthatóan remegett. Csak egyetlen kislánya van, nyomozó. Régen elővette a tárcáját, kinyitotta és feléfordította a vörösfürtös angyalarcú gyerekképét. Nagyon aranyos! Suttogta Randi. Tiszta édesanyja! Mrs. Swan, kérem, beszéljen! A tényeket megtudhatom Itentől és Lénától is, de önnek olyan emléke is vannak, amelyek senki másnak. Életbevágóan fontos lehet, a idejében meg akarjuk találni a leket. A fejét lehajtotta, és az asszon szemébe nézett. És bármikor kifuthatunk az időből. Rendben. Nandi hátradőlt, megszorította Iten kezét, és elismételte, amit korábban a többieknek is elmondott. Sosem számítottam arra, hogy ilyesmire vetemedik, fejezte be elhaló hangon. Különben is azt hittem, még öt évig börtönben lesz. Azt sem tudom, hogy talált rám. Clay elkapta ítent tekintetét, és magas emelte a szemöldökét. Ethan bólintott, mire Clay megköszönült a tarkát. Randi, ismer egy nevű nőt Floridában? Randi arcáról a maradék kis szín is eltűnt. Sun City, Florida? Lé és Ethan összenéztek. Igen, válaszolt Ethan. Ki ő? Randy lehunta a szemét. Az édesanyám. Hat héttel ezelőtt meggyilkolták. Arra ébredt föl, hogy egy betörő jár a házában. Ugye, nem is rabló volt. Elment a temetésére, Mrs. Swan? Kérdezte régen. Igen, el kellett. Több mint tizenegy éve nem láttam az édesanyámat. Beszéltem a szüleimnek Alekról, és arról, hogy szó mit tett, és hogy letartóztatták, könyörögtem nekik, hogy tűnjenek el, és szót fogadtak. De ezek szerint mégis rájuk talált. Az apám három éve halt meg, sosem volt esélyem viszont látni. Anyu temetéséről egyszerűen nem maradhattam le. Oda mentem a temetőbe, de a sírtól messze álltam meg. Senki nem is látott. Mondta, kisség kétségbe esetten, majd magába roskadva folytatta. Csapta volt, ugye? Az anyámat azért ölte meg, hogy előcsalogasson. Itten megpaskolta a nőtértét. Úgy tűnik, mondta halkan. Méned, honnan szerzett tudomást erről a nőről? Kérdezte Mór csendesen. A lemez ezt is lefedi? Kérdezte vissza Klény. Milyen lemez? Nézett rá döbbetlen Itten. Az a lemez, amelyen több táblázat is szerepel, és világosra teszik, Mr. Gorn hogyan szelt a vagyonára. Válaszolt a Mur, s közben lenem a szemét kléről. A levágott újat tartalmazó tabasszal érkezett. Nagy valószínűséggel, igen, de ez attól függ, hogy maga mit tett. Te rohadék, vicsorkodz ten és felpattant. Begöptél. Üljön vissza, Mr. Von, parancsolt rám a serif olyan erésen, hogy a hangi szinte visszhangot vett a szobában. Különben itt és most megbilincselem. Randi arca megmerevedett a többenettől, ahogy Stem visszaludjott a székébe. – Beköpted. Klee felvont egyik szemöldökét. – Igen. Stem megszegte a törvényt, kötelességem volt jelenteni. – De? – Börtönbe fog kerülni, hebegte Randi. Klee arca kővédelmet. Inkább ő, mint íten és én. Személyes kockázatot vállaltunk, amikor úgy döntöttünk, hogy segítünk. Lehet, hogy emiatt elveszítem az engedélyem. Lehet, hogy így is, ha úgy döntenek, hogy feljelentést tesznek. Búcsút inthetünk a vállalkozásunknak. Nem fogjuk még a börtönt is vállalni, sztemmiatt. Micsárnyomozó a szoba közepére lépett, kezét fönemelte, minden közlekedési rendőr. A személyes felelősség kérdése később kerül napirendre, mondta kimérten. Egyelőre, Mr. feltételezzük, hogy a serifnek átadott információ. Védelmet nyújt önnek, mert minden perc, amit vitatkozással töltünk, veszendőbe megy, és Conway még mindig szabadon járkál. Szóval honnan szerzett róla tudomást, méned? Ismételte meg, a kérdést mól. Conway figyelmeztető lövést adott le a partiházban. Egy ismerő sem elvégezte a balisztikai vizsgálatot. Ugyanilyen lövedéket találtak Floridában egy hónappal korábban, amikor egy betörés sarán megöltek egy asszonyt. Moore felsóhajtott. Csak hogy tisztázzuk. Eltávolított egy bűnjelet a büntet szín helyéről. Igen. Cli hátatült, és mellén keresztbe font a karját. Moore megint felsóhajtott. Gondoltam. Ha már a pontok összekötésénél tartunk, megtaláltam Bryce Lewis-t, Ocean City-ben tartják őrizetben fegyveres rablási kísérletét. Azzal elmesélte a nyugat vilcsinei nyomozóval való találkozást, és azt, hogy megtalálták Rickman új lenyomatát a hiányzó laptop lewis van alibéje Rickman gyilkosságára, de meg ére nincs. Bryce Luis t vált alá helyezték, serif. Kérdezte régen. A fegyveres rablási kísérlet igen. Ahhoz azonban több bizonyíték kell, hogy megminem meggyilkolását is ráterhelyük. De biztosan tudott róla, bólintott mor elégedetten. Visszatérve az eredeti témához, nem sokkal azután, hogy Johnsonnal távoztunk, Bryce-nak látogatója érkezett egy bizonyos James Lorenzánó személyében, akinek maffia kapcsolatai vannak New Yorkban. Ma reggel ismét meglátogatta bryce -t. A két látogatás között a fiút csúnyán megverték. De ez a Lorenzánó miért látogatta meg Ruizt? Kérdezte, mi a összevont szemlődökkel. Ha csak nem Szúd keresi, Buchanan, mint azt mondta volna, maga szerint Szúnak cinkosa is volt. bólintott. Lerázott minket, amikor megvette azt a jegyet Szent Talán inkább vetette közbekli, Lorenzánót akarta lerázni. Ítem felállt, odament az ablakhoz, a hajtélnál egy egymagában a zsúfolásig megtelt szobában, Átkarolta a vállát, és érezte, ahogy a nő teste megmerevedik. Én azt szeretném tudni, Szó, hogyan talált meg téged, Téna. Az összes csikágoi menhely közül miért pont a tiédet? Déna komoran nézett maga elé, félt, hogy tudja a választ a miédre, és a hogyanra is. Félt, hogy Szó másról is tudomás szerzett. Valaki nyilván beszélt neki rólunk, a hízborúi börtönbe vitték. Mia, hív fel a börtönt, és kérdez utána a és minden olyan nőnek, aki kapcsolatba került vele, és az előéletében szerepel családon belüli erőszak. Az alsó ajkát rákcsálta, majd hozzátette. Kérdezd meg, hogy Sue ismerte egy Tammy Fields nevű nőt. Ha igen, ő lesz az összekötőkabocs. Ki az a tomi Fields, Déna? Kérdezte Ethan. Déna konterhelten pillantott fel. Egy korábbi ügyfelünk a hanöverházban nagy tervekkel a maga és a gyermekei számára, aki később megijedt és visszament a férjéhez. Láttam a hirdóban, hogy lelőtte a férjét. A védelem megpróbálkozott a bántalmazott asszon szindrómával, de az eskücskét nem vette be. Egy hónapot volt távol, de mivel visszament, a tette előre megfontoltak tűnt fel. Tett a a mást Niszto Penszki? kérdezte Mór. Déna a serép felé fordult. Nem. Tami sem említette meg sem a Hanover házat, se engem a védekezése során. A tárgyalás előtt meglátogattam a foglában, még azt is felajánlottam, hogy tanúskodom, de azt mondta, hogy szörnyű dolgot tett, és nem fogja a többi nő életét is tönkretenni. Déna tekintete a távolba réve. El kell ismernem, hogy megkönnyebbültem. És akkor péntek éjjel elment jane -nél. segített régen visszatérni az eredeti mederbe. Az ősön azt mondta nekünk, hogy az arca csupa szúzódás volt. Lehet, hogy ez a lorenzánul működött közre. Lehet. De ez még mindig nem magyarázza meg, honnan kapta meg a számunkat. Ha Tammy mondta el neki, akkor szónak szüksége volt egy kapcsolattartóra benne a börtönben. Úgy gondolom, a legvalószínűbb az, hogy megkereste Fred Aszkolát, hogy ő meg Tamitól a menhely telefonszámát. És Szó talán úgy gondolta, hihetőbb lesz a sztoria, ha csupa kék az arca. Kikérem a szkorműszak ígérte Mia. Holnap reggel ez lesz az első alkalom. Mikor hatott szó a menhelyet? Kérdezte épp. A lehető legpontosabban, ha lehet. Tudomásom szerint kett reggelig nem hagyt el a Hanover házat, vagyis tegnapig én a. Mondtam neki, hogy munkát kellene keresnie. Nekem azt mondta, ezt csinálta. Tegnap mikor ment vissza, kérdezte régen. Déna habozott. Nem tudom, nem voltam ott, ben voltam a kórházban Karolinnal. És később itt az ágyban étennel. Itt voltam, életem legszebb éjszakáját éreztem miközben. Egyedülhattam vele Ivit, egész éjszakára. Iten Déna derekára tette a kezét. Nem tudhatta, Téna, jelentette ki határozottan. nem tudhattad. Én mondtam neki, hogy ne menjen vissza a menhelyre, mia. Azt hittük, hogy Gudben figyeli. Dr. Lee nem sokkal korábban gyilkolták meg. Téna bólintott, hirtelen elszorult a torka, hogy az idős orvos utolsó pillanataira gondolt. Ivi azt mondta, hogy Dr. Lee hirtelen köszönés nélkül ment el. Írt egy üzenetet, hogy sürgős esethez hívták el, és a konyha asztalon hatta a az epilepszi elleni gyógyszert. Mrs. Swan erre felnézett a szemében megkönnyebbülést. Ezek szerint megkapja a keprát. Dr. Lee, aki a barátom volt, írt fel neki. Léna ajka megremegette, dacosan összeszorította. És most halott, ahogy szándíj is. Ítem magához ölelte, és Léna nem húzódott úgy érezte, ha akarna, akkor sem tudna. Márpedig nem akart. Annyira sajnálom kicsin, szukta a fülébe itten. Megtaláljuk, mielőtt másoknak is ártana. Déna, mi a hangja gyöngéd volt, és Dénában azonnal balsárt támadt. Egy járőr két órával ezelőtt megtalálta a kocsiját. Déna felkapta a fejét, a szeme elkerekedett, a szíve vadul kalapált. Az, hogy milyen nem mi a nemes szerkezte, csak is rosszat jelenthet. kivele? Mi a arcot vágott? A járőr egy 72 éves nőt talált Szandi kocsiának hátsó ülésén. de már stabil az állapota. Az autója viszont eltűnt, és ezt találták a hátsó A blézeres zsebéből elővett egy műanyag és átnyújtott a témának. Nevek ki a tasakból. Be kell szolgáltatnom, mint bűnjelet. Déna remegő kézzel vette át, ivijé. Bólintott, a hangja ugyanúgy reszketett mint a keze. Ez az a Szent Lukács medál, amelyet Karolin adott neki két évvel ezelőtt a születésnapjára. Közvetlenül azután, hogy nagyot nyelv, hogy kikerült a kórházból. Miután mint ez megtámadta, Mia épp felé fordult, aki csak némán bólintott, és feljegyezte az információt. Van valami megnyugtató épp régen alaposságában, gondolta Déna, ahogy visszaadta az acskót miának. Sosem vette le ezt a metákmia, soha. Reszkedve fújta ki a levegőt. Azt akarta, hogy tudjuk, ő is ott volt. Iten megszorította a vállát. Hújját az állalá helyezte, és fejebe emelte. Volt valami megkönnyebbülést okozó íten állhatat szemében is, és Déna csak nézte, mert minden megnyugtató gesztusra szüksége volt most. A férfi alig láthatóan hunyolkott, ahogy nézte Déna arcát. Déna, én úgy látom, hogy jóval többet tudunk, mint amit szó sejt. Ezt ki kell használnunk. Déna összeszorított állal nézett fönn rá. Azt hiszi, hogy ivi elrabrását Godmannek tulajdonítjuk, mondta. Igyekezett, hogy hangja erősebbnek hasson és íten büszkeség töltött el. Mi a föl a járkált? Konvénnak fogalma sincs, hogy tudunk hónékról. Össze kell írnunk az összes helyet, ahol a bebeöltönzésre előtt rendszeresen megfordult, szólalt meg régen. Szükségünk van a régi lakás címére, Mrs. szvon, és arra a házira is, ahol ön felnőtt. Továbbá utána nézünk az összes drogfutárnak, akit vele együtt csúktak le. Mia egy pillantra sem állt meg, csak piccente. Rá kell jönnünk, hogy mit forgat a fejében. Valószínűleg nem vállalna ennyi kényelmetenséget, ha nem lenne valami igazán nagyszabású terve. És szimbolikus lesz, tette hozzá Déna. Olyasmi, amitől Mrs. Swann ugyanúgy meg fog szenvedni, mint ő. És abban is biztos vagyok, Szó úgy gondolja, hogy ő tényleg rengeteg ment keresztül. Nála van a fiam. Kiáltott Ferrandi, ez nem elég szenvedés nekem? Déna a fejét rázta. Szerintem nem, Missis Von. Szerintem Aleket azért rabolta el, hogy magát előcsalogassa. Mi másért igyekezett volna annyira Csikágóba, és miért keresett biztonságos helyet, ahol elrejtőzhet? Nem annyira Alekről, mint inkább örről van szó. Maga elárulta. A fiatalkorok intézetébe jutatta, amikor tizenéves volt, és börtönbe, amikor korú lett. Az ő fejében maga az oka minden rossznak, ami az életében történt. Szerintem egy ideig még tovább fog rosszabbodni a maga helyzete, mielőtt rendeződne. Rövid feszültségteli csönd telepedett rájuk, majd éten összeszedte magát, és kimondta, amire mindenki gondolt. És neked is, Téna. Aleket azért rabolt el, hogy elkapja randit, Évid pedig azért, hogy elkapjon téged. Déna fölnézett egyenesen Éten szemébe, és a férfi szíve kis hiába kárt. Déna tudta, hogy ő csak a második randi von után táján, és rájellemző módon egy fika sem érdekelt, hogy veszélyben van. De erről szó sem lehet, mordult fel a férfi, és belemélyeztette ujjait Déna vállába. Még átgondolni sem vagyok hajlandó. Fölnézett, látta, hogy Mitchell ne veszzi róla a szemét. Mondja meg neki, hogy nem teheti. Ostaba, még az ötlet is. Déna, nem teheted, Jókan ennek igaza van. Déna lerázta magáról étenkezét. Nem állíthatott meg, engem után nem Ivi. Az üzenet, amelyet Szandi holteste mellett hagyott, nekem szólt, pontosan tudom. És azt is tudom, hogy bármit megtennék azért, hogy Ivi épségben visszatérhessen. Magasba van szemöldökkel nézett miára. Megértetted, Mia? Bármit. Cserélni akar? Akkor nozza. Mia a fejét rázta. Nem, Déna, nincs semmilyen csere. Meg fog ölni. Déna az ablakos sétált, és megint épp olyan magányosan állt az emberekkel teli helyiségben, mint hétfő este a nyüzsgőparkban. vi ártatlan ebben az egészben. Nem engedem, hogy miattam szenvedjen. Felajánlod a cserét, Mia, vagy én teszem meg helyetted. Erre a bajós mondatra mindenki elnémult, és egy mobil éppen ebben a pillanatban csörrent meg. Mindenki egyszerre kapott a zsebéhez. Déna oldalra döntötte a fejét és fülett. A te van íten. A férfi kihalázta a készüléket, az arca megmerevedett. A tiéd. Elfelejtettem, hogy nálam van. Ma ott felejtetted a szobámban. Déna úgy bámult a telefonra, mintha az a következő pillanatban felszítszenne és lecsapna rá. Csak Ivi ismeri ezt a számot. Mia azonnal akcióban endült. Mindenki maradt csendben. Ha szó az ivi akkor próbáld meg minél tovább szóval tartani. Ne feledd! Nem tudja, hogy tudsz Alekról. A neve Jane és a fia Eri. És nem cserélhetsz Ivyvel. Vet föl. Chicago, augusztus 4-szer -e, 21 óra 35 perc. Szó neki tölt a bevásárlóközponthoz tartozó multiplex betonfalának, és mélyet szippantott a cigarettájából még erősen szorította a fizetős telefonkardóját a füléhez. Végre felvették. Remegő hangon szólt bele valaki. Dupensky ezek szerint megtalálta a szociális munkást és azt üzenetet. már a gondolató is álmosolyodott. Aló, szó hosszan kifújta a füstöt, majd összevolta a szemöldökét. Déna, te vagy az? kérdezte olyan vékony hangon, ahogy csak tudta. Jean, ugye te vagy? Istenem, halálrédegeskedtem magam, hol vagy? Déna, szó minden színészi képességét ladba vetve, riadtan mély Annyira féltem, elmenekültem, de szólni akartam. El akartam mondani, hogy Jane, ma délután jártál otthon a házban. Láttad, mi történt, kicsim? I, igen, dodotta. Ben ültem a társalgóban és a tévét néztem Erikkel, amikor egy férfi berontott a hátsó ajtón. Azt hittem, bezártam, miután bejöttem a cigizésből, de erre tűztem, Déna, ne aragut. Szónyát egyet-kettőt próbáltam mélyíteni hangját. Föl akartam hívni a rendőrséget, de féltem is elbújtam. Megölte azt a nőt is. Én elbújtam. Lelőtte. Ó, Istenem! Egyenesen a fejével őtt. Tudom, Jane, mondta a Dupenszki de a hangja tördöfésként hatott szóra. Utálom, amikor ilyen hangon beszélnek, mintha egy állat lennék, amelyet meg kellene nyugtatniuk. Próbálj megnyugodni. Szó a fogát csikorgatta, igyekezett hígat maradni és figyelni. Dupenski nyugalma nem tűnt valódinak. Ki lehetett hallani abból a gyöngyeremegésből? Tupenszki, retteg. Én, én találtam meg, Sandy, Stone, Jane. Meghalt. Tudnom kell, hogy pontosan mit láttál. Te vagy az egyetlen tanú. Segítened kell, elkapnod ezt a férfit, aki ezt tette, különben senki sem lesz biztonságban a menhelyen. Elmondod a rendőrségnek, mit láttál? Nem. A rendőröknek még a közelébe se akarok menni, de neked elmondom, és te majd átadod nekik. Rendben, Jane. Mondd el akar nekem, de először is meg kell tudnom. Erik jól van, ő is nagyon megrémült. Ami azt illeti, Erik egész jól kezelte a történteket, gondolta szó, visszaemlékezve a fiú reakciójára. Nagy kár, hogy nem fog elég sokáig élni a kölyök ahhoz, hogy kiderítsem, az erében, pontosan mennyi is folyik a véremből. Erik nincs túl jól. Halára rémült, most csak ül és megint előre hátra ringatja magát. A lenti szekrényben bújtam el vele a takarók alá, amikor az a férfi belépett, de körül sem nézett. Téged és Ivit kereste. Kiabált, üvöltözött. Ivi azt mondta neki, hogy nem vagy otthon, ezért megütötte. Ivi vérzett a, nagyon csúnyán. Aztán a férfi kirángatta a hátsó ajtón. Folyamatosan azt üvöltötte, hogy ha nem talál meg téged, akkor majd gondoskodik róla, hogy te menj el ő hozzá, hogy megfizetsz. Egyfolytában ezt hajtogatta üvöltve, hogy megfizett. Hallotta, hogy Dubenszki egyre szaporában veszi a levegőt, rendesen betajt. Ez már önmagában is szinte felajzotta. Figyelj ide, Csén, gondolkodj erősen! Ivi élt még, amikor ez a férfi fél vitte? Szó elvigyorodott, hallotta Dubenszki hangjában a félelmet és a gyötrődést. Aztán kénytelen volt eltüntetni a vigyort az arcáról. Nehéz rémültnek tűnni, amikor az embernek füligér a szája. Igen, de nagyon vérzett. Téged hívott. Legszívesebben kimentem volna komolyan, de meg kellett védenem Eriket. Helyesen döntött tércsén. Elsősorban a fiadért vagy felelős. Most merre vagy? Oda megyek érted, és elviszlek egy biztonságos helyre. Szó körbenézett a bevásárlóközpont parkolójában, tele volt tizenéves gyerekekkel akik a nyári estén a film kezdetére várva gyülekeztek. Itt eléggé biztonságban lesz. Nem megyek vissza a menhelyre, mondta kisebb csuklással kísérve, mint ha zokogna. Értékelem, amit értünk tettél, de túl sok embernek esik bántódása állatok. Azt mondtad, hogy biztonságban leszünk, hogy senki sem fog minket bántani, de ott sokkal veszélyesebb, mint Erik apja mellett. Egy másik városba megyek, de szerettem volna, ha tudsz Ivirről, nagyon kedves volt Erichez. várj! ha téged meglátott, te is veszélyben lehetsz. Nem látott meg. Azt sem tudta, hogy ott vagyok. Köszönöm. Sosem foglak elfelejteni. Azzal szó letette a telefont, elégedetten szippantott a cigarettájából, miközben a zsebébe túlt, hogy elővegye a távolsági hívásokra alkalmas telefonkártyát, amelyet fél órával korábban vásárolt. Egy megvolt, még egy hátra van. Kis madarak vigyázzatok, jön a macska! Dina kimerülten adta vissza a telefont ítennek, és az ajkát keskeny vonalá pléselte. Azt mondta, hogy Goodman rabolt el ivit, hogy mindent látott, elrejtőzött. És amikor Goodman elment, fogta eriket, és elmenekült. Ezek szerint nem tudja, hogy a detroitiak ma reggel elkapták Goodman. Jegyezte meg, mi a hálószoba ajtajában, ahogy visszacsúsztotta a zsebébe a telefonját. A helyszínelők dolgoznak a visszafejtésen, de nehezebb lesz, mert mobilról hívott. De miért hívott fel Dína? Mit nyerhet vele? Déna komoran vont vállat. Azt akarta hallani, hogy gyötrültöm. Tudnia kellett, hogy akódom ivi miatt, és tehetetlen vagyok. Azt találta ki, hogyha Gudmen nem talál meg, akkor a pasas arra fogja használni ivit, hogy magához csalogasson. Munyorogva figyelte, ahogy mia összevonja a szemöldökét. Tudom, nincsere, hallottalak. De sosem mondtad, hogy szót is fogadsz, mondta íten összeszorított fokkal. Még mindig mérges, szinte hullámokban árad belőle. Még mindig azt hiszi, hogy ön csak csénként ismeri, vetette közbe régen, valószínűleg leginkább azért, hogy fenntartsa a békét. Szép volt éna, egyszer sem szólt el magát. Más alkalommal a dicsérettő büszkeség töltötte volna el. Most viszont szinte alig jutott el a tudatáig, annyira fortyogott benne a dű, ami kitöréssel fenyegetett. Legszívesebben megölném, sziszegte Déna, lassan, kegyetlenül. A válla fölött hátra pillantott Randi vonra. Azt mondta, hogy Aleknek rohama volt, Missis, de az is lehet, hogy hazudott. De ha igaz, az Aleknek fizikailag is veszélyt jelenthet? Randi mély levegőt vett, és Dénát akarata ellenére is lenyögezte, hogy a nő mennyire igyekszik higkat maradni. Az attól függ, mennyire volt erős a roham, és mennyi ideig tartott. Általában csak pár percig szokott, de utána legalább egy napig gyönge, mint egy újszület kismacska. Ha Szó megint telefonál, megkérdeznéd tőle, hogy kapja el gyógyszerét? Dénának sikerült valahogy egy kis mosolyt erőltetni az arcára, az a Megpróbálom. És Szó azt is, újabb telefon szólalt meg, és Morszeri felvonta a szemöldökét. Nos, akár maga is megkérdezheti, Mrs. Swann. Átirányítottam a házuk telefonját a mobilomra. Lehet, hogy önt keresik. Ne feledje, nem akarja elárulni neki, hogy itt van Csikágóban. Még mindig mérjelenben tartózkodnak, ezt tartsa észben. Próbálja szóval tartani. Azzal Mrs. Swann reszkető kezébe nyomta a telefont. Sok sikert. Randi két kézzel markolta meg a készüléket, a bőre egészen zöld árnyalatot töltött. Íten odalépett mellé, és átkarolta a vállát. Kivette a telefont Randi remegő kezéből, felnyitotta a federét, és odatartotta a füléhez, de úgy, hogy ős hallja beszélgetést. Finoman meglépte a nőt, és viccentett. – Gyerünk! – tátogta. – Ha, halló! – repegtel Randi. Egész testében remegett olyan erősen, hogy Iten attól félt menten összeesik. Haló, Mrs. Swan. Tudja, hogy kivel beszél? Randi riadtam pillantott ittenre rettegett, hogy valami rosszat fog mondani. Iten a fejét rázta. Nem tudja. Mondta némán. – Nem, kivel? A halt nevetéstől íten megbozongott. – Fogalmat sincs róla, randi. És mi lenne, ha Mirandának szólítanálak? Az segítene? Randi lehunta a szemét. Szó. Szóval te vagy az. Bánt, hogy nem ismertél fel azonnal, Miranda. Eddig ügyes voltál. A helyeden maradtál, és nem szóltál a zaruknak. Büszke vagyok rád. Randi megmerevedett, a szeme régerről, micserre, majd morra repent. Nem. Nem értesítettem sem a rendőrséget, sem az fbi a tudat, hogy Szó még mindig azt hiszi, hogy együttműködést tanúsít, mintha erővel töltötte volna el, és kihúzta magát üldében. Hol van a legszó? Lefogadom, hogy nagyon szeretnéd tudni. Én is tudni szerettem volna, amikor ben kushattam a börtön cellában, miközben az állomügyész gyilkosságot akart a nyakamba varni. Pedig te tudtad, és elvitted a gyereket. Úgy állítottad be, mintha megöltem volna. Azt akartad, hogy szenvedjek, te ostoba rühes kurva. Ezt sosem akartam szól. Sosem mondtam nekik olyat, hogy megölted a leket. Eriket, Miranda, a neve Erik. Nem, azt sosem mondtad, hogy megöltem a gyereket, de azért úgy rendezted, mintha eltűnt volna. Mintha csak ugyan megöltem volna. Szerencsémre az állami gyészt béna volt. Csak gondotlan veszélyeztetés tett a vád, ezt tudtad? Szó hangjából sütött a nyersdő, és emberek beszéltek a háttérben, nagyon sok ember. Aztán megszólalt egy duda. Nem, ezt nem tudtam, ne haragudsz. szó. Azt tettem akkor, amiről azt hittem, hogy a leghelyesebb. Szó, Alek nagyon beteg, szüksége van a gyógyszerére, kérlek, hozd haza. Esküszöm, egy szót sem szólok senkinek, csak hozd haza. Mindent megadok, amit csak kérsz. Az öt milliót esküszöm, a hangja megpicsaklott. Kérlek, enged haza jönni. Szó fölkacakott. Haza hoztam. És most neked is haza kell jönnöd, ha viszont akarod látni. Ezt kell tenned. Van nára is papír? Viden előkapta a tollát, és intett régennek, hogy adja oda jegyzettömbjét, majd Randi felé bólintott, aki nem fújta ki a levegőt. Igen, van. Akkor írd. El kell jönnöd csikákóba, férjedem. A nasnőről az ohare gyertek az American Flight 672 esen Bérj egy kocsit, aztán menj az Excalzior hotelbe. Már lefoglaltam nektek a szobát. Nem megy másik hotelbe, meg ne próbálj másik szobát kérni, különben kapsz egy másik újat is. De ez alkalommal sokkal kisebbet. Értve vagyok? Randi remegve bólintott. Igen. Alec életben van. Kérlek, Szó, ugye él? Igen, él de nem sokáig, ha nem követett minden egyes utasításomat. Ó, és nézd meg az e Olyan jól sikerült a próbautalás a számlámra, hogy most készülhetünk az igazira. Holnap pontban háromkor kell a szállodába. Egy kattanás és a hívásnak vége lett. Randy egy ideig csak ült ott teljesen kiszipolyozva, majd kihúzta magát. Innen is meg tudjuk nézni az e Éten már is nyomkodta a billentyűket. Új üzenet érkezett. A szeme időad a vándorolt, ahogy olvasott, majd elsápadt. 5 millió dollár péntek délután ötig, különben elkezdi Aleket kis darabokban elküldeni. Megengedik, hogy visszafejtsük ezt az e-mailt? Kérdeztek Megtakaríthatnánk vele egy kis időt. Régen Kurtán Viccentet. Csak tessék. Chicago augusztus 4-e, óra 15 perc. Tonyi Marsten fölszedett párkirót, gondolta szó, ahogy figyelte, amint a férfi átvág a maci karkolóján. Futó mosolyjal üdvözölte Donit, amikor az lehajolt, hogy benézze a kert ablakon, az és felüli oldalon. Az autó a legújabb szerzeménye volt. Szúsz, a férfi ingerült nekünk. Nem ott voltál, ahol mondtad. Egyszer már megégettem magam, Doni. Eszében sem volt könnyű célpontot csinálni magából, ha esetleg a férfi elmondta valakinek, hová beszélték meg a találkát. Szájbe be, idejább beszélni a részleteket. Még nem. Azt ígértett, nem lesz csapta, de megölted Leroy körzt. t Szó elmusódott. Ezek szerint megtalálták a furkoncs benne Vickers hulláját. volna. Doni a homlokát ráncolta. Ne szórakozz velem, Szó, kinyíltad rajt. Lehet, hogy engem is kifogsz. Te nem tanúskodtál ellenem, Dani, és a többiek sem. Biztonságban vannak. Szállj be végre a rohadt kocsiba. A férfi egy percnyi habozás után bemászott, becsukta az ajtót, majd megdermedt, mert nem bírta levenni a szemét a kilenc mm-esről, amit Szó ölében látott. Minek a kell? A biztonság kedvéért, Dani. Nem, mintha nem bíznék benned, csak épp senkiben sem bízom. Azzal benyúlt az ülés alá, és kiemelt alól egy üres cipős dobozt. Most pedig űrítsd ki a zsebédet, és tegyél vele mindent ebbe. Egy rossz mozdulat, és neked annyi. Doni elsápált smaragva, bár de engedelmeskedett. Elsőként három gyógyszeresüve került a dobozba, aztán a kése, egy P11-es, végül egy erősen használt, pontosan megfelelő méretre vágott szívószánt. Szú összevontta a szemöldökét. A hétvégéig tisztán kell maradnod, értve vagyok? Dani ellenséges pillantást növelt velén. Ezzel tesztem az árut. Oké, rendben, ha te mondod, akkor viszont semmi árut eszted is szombatig. Aztán felőlem lyukassa szívhatod az orrad. Emelt a drágot szárát. A férfi magarván, de előhúzott egy berett a bogalévederből, és behajította a többi holmi közén. Basszus, Dani, két lábon járó fegyverraktár vagy. A szalad becsúsztatta az ülés alá, majd ráadta a gyújtást. Kezdte kiteges lenni a sok csörgéstől. Nyugi, túlságosan is szükségem van rád ahhoz, hogy átverjelek. Dani még jobban elkomorodott, amikor szó kihajtott a parkolóból, megelőző egy csapat pulizó tizenéves. Hová megyünk. Emlékországba, barátom, de ne aggódj. De mi a fészkes fenéről van szó, A Ajánlom, hogy valami jó legyen. Szó csak sem Különben mi lesz? A kihívást megválaszolatlanul hagyta. Péntek este pontban kilenckor az egyik sváznak el kell hozni a kis Honnan? Az Excelsior hotelből, a 2021-es szobából, itt a belépő kártya. Elővette a kocskártyát a zsebéből, és átnyújtotta a férfinak. Bárki megyél, hordár ruhát viseljen. Ezt meg honnan szerezted? Azzal ne törődj. Melyik srácok tervezed elküldeni? Doni a zsebél miesztette a kulcsot. Regorit Már dolgozott száladában. Elvileg még mindig megvan az egyenruhája, vagy tudja, hogy honnan kell lopnia. És ki a madárka szúz? Ideje föl lebenteni a fájtad. Emlékszel arra a lakásra, ahol a szentránra laktam? Aha. Lassan elmosolyodott. Szép napokat látott az az ágyikó, ugye, szósz? Meglep, hogy akár egyre is emlékszel, a Szó szárazon. Doni már a régi szép időkben is előszeretettel tesztelt az árukat. Szó biztos volt benne, hogy a 90-es évek elejének több hónapos szakaszai hiányoznak Doni emlékezetéből. De Színjózanon rohadt jó üzletember volt. Abban az első évben közel 100 dollár dollárt be, ami épp elég volt ahhoz, hogy egy lány elhittje szerelmes. A második év végére még 75-öt össze. Természetesen a pénzt visszaforgatták az új áruba, amit aztán szépen elkoboztak tőlük, szerencsétlen bebörtönzésük idején. Donny kacsintott. A szexre emlékszem, de abból az időből a többi részlet lett kissé kötös. Sajnos Szó emlékezett a többi részletre is. Donny kis híjus pálya ellenére durva volt. Többször is előfordult, hogy véresre verte, főleg, ha be volt lőve. Na akkor ő hozta a szabályokat, ezért Szó úgy tett, mint a élvezni a dolgot. Így múlik el a világ dicsősége, gondolta Szó. Most én diktálom a feltételeket. Abban azért reménykedett, hogy Doni még mindig durva. Vagy legalább ismer valakit, aki az. Vissza kell fizetnem az adósságaimat és a kamat időközben jelentős méretűre növekedett. Emlékszel arra a Miranda nevű csajra? A férfi szavarta nézett maga elé. Nem rémlik ez a név. Ő hozta nekünk a sört, mondta szó unattan, mire Tony megint vigyorogni kezdett. A szexre és a sörre emlékszem, elgondolkodott. Miranda, nem ő volt az, akinek a gyerekét használtad a cucc szállításához? Ahogy gondoltam, a 90-es évekből egész szakaszok estek ki Doni Szitahagyából. Úgy valahogy. Dönnyögte szó, és többet nem szólt. Felhajtott az autópályára. Tudta, hogy a pasas nem nagyon emlékszik arra hét hónapra sem, amíg ő távol volt azután az első síros év után. Egy környékbeli járőr elkapta kísértékű rablásért, Az államügyész viszont rávart pár hónapot, rogt amikor a testőre küzdkált során rábukkantak a magánkészletére. De nem köpött, pedig felfüggéztettet értek ha felfedezi a forrását. Őrizte donítit titkát, pedig a pasos még ahhoz sem volt elég józan, hogy ezt értékelje. Aztán két héttel a büntetés megkezdése után kiderült, hogy terves. Horrasz szadikat hallott a börtönben elvégzett abortuszokról, és annyira félt, hogy inkább kivartaszt a nyavajás és amilyen a szerencséje, egy hónappal azután született, hogy kiengedték. Amikor akkor akkora volt, mint egy ház. Tudta, hogy Dodinak itt semmi haszna belőle, ezért ahhoz az emberhez fordult, akit elég ostobának ismert ahhoz, hogy segítsen neki. Megkorát tévedett? Miranda kuk, aki most egy pénzes maca randi Vaughan néven. Mégsem olyan csak hihetetlenül pekes, mert most pontosan ott van, ahol én akarom. Donny a fejét rázta. Azt akarod mondani, hogy a sörös csaj köpött be minket? Az a kisegér. Egyeseknek sokkal lassabban merekszenek be az áramköreik, mint a többségnek. Az a kisegér tízezer dollárt múlt le tőlem, és a városból kifelé menet felhívta a 911-et, és a hülye kölykét is magával vitte. Akkor ezért nem találták meg a gyereket. Köcsöget a fájára, mondta szó gúnyosan. Hát, több renget, Dani, hátradőrv az ülésen. Így már egész más ez a bosszú dolog. Mármint hogy a kismadarunk egy bigel. Reméltem, hogy így fogod gondolni. Szóval, Szóz, te mit profitálsz ebből? Minden követ megmozgatsz, hogy megtaláld ezt a tyúkat, aztán meghagyod nekünk a munkát. A szeme összeszűkült a következő gondolatra. Hol itt a Nincs csapta. Csak ti egészen másfajta kár tudtak tenni benne, mint én. Donny Róka képe földerült. Á, már értem, mire akarsz kiugadni. Szó lehajtott az autópályáról, és összakanyarodott abba az irányba, amerről jöttek. Ebben nem vagyok nem biztos. A férfi kibámult az ablakon. Amikor visszafordult, Szó a szemes sarkából érzékelt az arc kifejezését és tudta, hogy a férfi mégis megértette. Mégpedig pontosan. Mi a sztorit? Kérdezte szóhalkan. Nagy fiúk, megmutatják az új ki a főnek. Aztan meg azt hittem, kemény csávó vagyok. Fingom nem volt arról, mi az, hogy kemény. Egy hétig voltam a gyengélkedőben. Csak egyszer történt meg. Aztán megtanultam a leckét. Na igen. Odabent csak mindent megtanul az ember. Tudom, milyen az. Veled is. Csak szorasz be pár százal, és akkor azt mondom, egész közel jársz az A kurva életbe. A férfi elfordult, és tovább bámult ki az ablakon. Pasik. Jobbára. De már egyel kevesebben vannak. csinált a csúz. Nekem ehhez nem volt vél a pucámban, csak el akartam felejteni és tovább lépni. Szó megköszörült a torkát. Na mindegy. Miranda holnap érkezik Csikágóba. Akkor miért nem holnap? Már kezd berezelni Szó hallotta a hangján. Miért kell péntekig várnunk? Mert van még nála valami, amire szükségem van. Amint megszereztem, megkapjátok a csajt. Az út további részében nem szóltak egymáshoz, míg de nem fordult egy mellékutcába utcába a vasútállomás mellett, amely a legközelebb esett a bevásárló központhoz, ahol a férfi a kocsi Akkor én is elköszönök tőled, mondta Szó. Többet nem megyek a pláza közelébe. Száj fel a vonatra, vagy fogjét taxit. Péntekre kell fölhívlak a végső helyszínnel kapcsolatban, ahol a kis péntek esti bulinkat fogjuk tartani. Kivette a dobozt az ülés alól, és átnyújtotta Doninak. Ugye, nincs a rakamatozás miatt. Nincs, azt hiszem megértem. Visszatette a fegyvereket a helyükre, aztán kivette a három gyógyszeres üveget is a dobozból. Sokkal jobban megértem, mint sejtenéd. Szó szóval ekkor vette észre, hogy a férfi úgy tartja az egyik üveget, hogy el tudja olvasni a címkét. És amikor elolvasta, tudta, hogy Doninak egyre több oka van arra, hogy megölje Randi mond. Mióta kell szedned? Kérdezte csöndesen. Öt évvel ezelőtt diagnosztizálták. Nagy fiúk, nagy adagéc. Nem kis számlát kell kiegyenítenem a madárkánkal szúz. Nagyon nem kicsit.